«А що тут такого? Час біжить швидко. Дитині скоро й самій буде п'ятдесят», – відповідала п'яна тітка Марія. Мама й не знала, як прокоментувати дитині тітчину лексику. Одначе не забрала маленької дочки з нечестивого свята, де лисі, череваті дядьки піднімали чарки за те, аби перестигли іменинниці і надалі було з ким скакати і в гречку, і в кукурудзу. А та гучно реготала, ніби її лоскотали під пахвами. Час і справді біжить неймовірно швидко. Сім сімок, що їх так полюбляє Бог, промайнули, як сім тижнів. Жах ювілею прийшов і став під дверима її оселі, як міліціянт із кайданками. Що робити? Продавати старе авто хворого чоловіка, аби добряче напоїти кілька десятків жадібних догульній наїдків перестарків, щоби вони, дійшовши до потрібної стадії сп'яніння, піднімали черки, за її хмільний і стиглий жіночий полудень, себто за стегна, на яких тріскаються усі колготи, за відсутність талії, за живіт, що його негодна замаскувати жодна грація. А ти зорганізуй собі глибше декольте. Це дуже відвертає чоловічі очі від талії, якої нема порадили їй від щирого серця її шкільна подруга Олена, яку вона нещодавно зустріла просто на порозі свого університету. Вони з нею давно не бачилися. Коли хтось, кого знаєш віддавна, весь час перед очима, то його, її вікові зміни перебігають не так кричуще. Олена корщить із себе стильну пані. В неї коса спідниця із золотими торочками, розтебнутий кожух посеред зими, рясне намисто в глибокому декольте, хустка, що невідомо як тримається на одному плечі. На животі широкий пояс із металевими бляхами. Певне, покликаний маскувати катастрофічне наближення талії до стегон. «А у тебе ще є місячні?» – питає Олена, і вони гучно регочуть на всю вулицю. Згадують, як незліченну кількість років тому замикались у кабінці шкільного туалету, і та, в якої почалося раніше, демонструвала ще не про що воно таке. А зараз нібито продовжили, підсміявшись, каже одна з клімактеричок. Що продовжили? Жіночий вік. Хто продовжив? Мені моя дочка написала з Німеччини, що в останні роки продовжили. Ну, дочка тебе повідомила. А хто продовжив? Регоче Олена. Не знаю. Природа продовжила. Суспільство чи Бог може й він? Колись вони з Оленою та з Нінкою, ще однією їхньою однокласницею, кілька років поспіль святкували колективні дні народження, оскільки народились в один місяць. Може, й зараз скооперуємося? Борони Боже. Я думаю, якби взагалі уникнути цього. Ти геть розум втратила? Олена сповнена панічного жаху. Ти хочеш не дожити до п'ятдесяти п'яти? Цей ювілей треба неодмінно святкувати. Хто сказав? Бог. Бог велів. А де це записано? На яких скрижалях? Десять заповідей не містять наказу святкувати ювілей. От, Єзуїтка, ну відразу видно, що пишеш книги та береш участь у круглих столах на телебаченні. На все в неї є відповідь. А Нінка, до речі, вже замовила п'ятсот троянд до свого ювілею. Господи, куди вона їх планує встромляти? Не твоє діло. В з'являється несподівана агресія, ніби її дуже образили. Валерія Миронівна, на факс-ректорату прийшов лист для вас. озивається до неї секретарка-ректора, яка поспішає з обідньої перерви. Іди, Миронівно, читай свій лист. Найкращі подарунки завжди робить доля.